«А що розказувати?» – відповіла Софія Петрівна. «Ну, якась далека наша родова попередниця справді мала славу відьми і була забита чи то спалена, і все». «Ну, не все», – сказала Софія Петрівна. «Дитину її врятував пан, чи панський управитель, чи вчитель. Господи, Боже мій, та то давно так було, що не мохом, а моховиськом поросло?» Ну, смутнімо, вкрізь туман проціяні якісь родові перекази. Я сама недавно від матері довідалась. Вона, як ішла жити до сестри у лісники, що за вулицею, то мені передала одну річ. Казала, родовий, наче ж скарб. Берегти його треба і ні в якому разі не продавати. Я навіть своєму жорі не показала. Він у мене ні в якій прикмети і за не вірить. То міг би відразу загнати. А мама казала, що треба її берегти, бо як тільки зникне, чи вкраде хтось, чи продати рід припиниться. Ти диви, яка потайна в мене жінка. Георгій Семенович, що вів фольксваген з лісовою дорогою, аж присвиснув. І що ж то за річ така амулетна мисто? Золота пластина. Ну, такий трикутник начеб. Золота і справжнього золота. Та, напевне, і велика. Ну, на моїй долоні не міщується. «Твою маму», – сказав Георгій Семенович і покосився на таумі. «Вдома, можна сказати, скарб лежить, а ми собі скміємо. Ні, подругу, пустимо в діло твою пластину». «Ні за що?» – голос Софії Петрівни став крижаним. «Ні за що?» – «Навіть якщо катуватимеш. Я ще пожити хочу, і щоб діти наші жили. Внуків хочу мати». Зінаїда подумала, що в цей момент Софія Петрівна схожа на Жанну Дарк, яку ведуть на вогнище. Чи ту ж відьму, котра відмовляється зректися своїх чар, або визнати себе відьмою. Зінаїда посміхнулася, бо зрозуміла, що мир у сімействі пані Директорової остаточно порушений, розрушений, і буде розхитуватись далі, доки остаточно не обвалиться, або доки Георгій Семенович не знайдеть її пластивини. І вона вирішила, Після повернення в село Софія мусить її показати. Тим часом Іван кайфував. Він був дихав неймовірні пахощі волосся та умі. Її шиї, що ледь визирала з-під курточки. Якщо на землі існував рай, то в ці хвилини він жив у раю. Він летів над цією землею, над лісом, навіть над хмарами. Він був сам небожителем, адже тільки вони мають право на таке неймовірне щастя. У цей же час Таумі морщилася от гострого запаху іванового одеколону. Нарешті компанія з трьох жінок і двох чоловіків перебула на заповітне перехрестя, про що й сповістила Зінаїда Таумі. Втім, вона сама ніколи тут не була, за те, як виявилось, була Софія Петрівна, бо ж саме вона сказала чоловікові чарівні слова. «Спинися, здається, тут». Дами і менчизни, кобіти і двоє таких різних чоловіків вийшли з машини. Над лісом котились сірі осінні хмари, довдоволі прохолодний вітер. На перехресті двох лісових доріг лежав ледь жовтуватий поліський пісок, крізь який пробиралась потужна трава. «Оце те саме місце, де похована ваша велика мамба?» – розчаровано спитала Таумі. «Очевидно так», – відказала Зінаїда. Якби не помер цей старий придурок, невже справді, мені довелося б розкопувати тут землю і діставати череп, подумала Таумі Рембел. Я знаю, тут була похована відьма, раптом сказав Іван. Тобі хтось про це розказував, спитала одразу Зінаїда. Іван соромливо опустив очі. Потім вирішив, що не треба приховувати того, що сталося колись. І він шмургнув носом і сказав, Бачите, той як його. Ну, мені Борис Фатьків сказав, що я можу стати розумнішим, не таким придурком, що в мене того, ну того. Він згадував слово і нарешті згадав, що лою в голові побільшає, якщо є той, якщо вночі сам викопаю череп відьми, ну і я. Ти викопав череп? Зінаїда це навіть не вигукнула, а швидше зойкнула. Так, засоромлено підтвердив Іван. Мені, мені було вельми страшно. Тієї ночі тико ті місяць світив, і то не всіди, бо шмарно було. І вітер у лісі вив, та тая совиця кричала. Ну я ще пса сусідського собою покликав. Тико він втік з цього місця, як я став копати. Та я, я таки викопав того черепа і з собою забрав а місце зновика землею засипав. Іван схлипнув, і з його очей потекли рісні сльози. «Мене, мене Борик обманив, обдурив, бо скільки я той череп не тримав і які слова не промовлів, а залишився таким, як був. Господи мій миленький, він хлипав і витирав сльози». «Же тико хотів стати, як усі людоньки, як людиночки наші!» «Що він каже? Чому плаче?» – спитала, звісно, англійською Таумі. Коли Зінаїда переклала, Таумі раптом також заторсилась. На якусь їй здалося, що перед нею розтопилася, розверзлася земля, і вона бачить під собою безодню. Цю безодню леті у весь світ – Її до теперішнє життя й уявлення про цей світ. Навіщо? Ростогнала Таумі? Як так? Зінеїда здивовано зирнулась на гостю, і з цієї миті їй стало також страшно. Вона побачила нещасного Івана, з якого насміявся цей Бевсь Бористищук, тут вночі посеред лісу на заклятому перехресті Івана, який розкопував могилу відьми, аби дістати її череп. Він схотів бути розумнішим, таким, як всі, подумала Зінаїда, і в неї стали підкошувати ноги. Хоч би не впасти, Господи, я підозрювала, що він усвідомлює свою інакшість, але як же йому живеться на цьому світі? Спитайте, де він подів черепа, сказала Таумі. Де зараз той череп? Зінаїда спитала. Іван відповів, що череп закопав за селом, під старою розкорячуватою сосною, но там, за гатьковим урочищем. Я хочу побачити цього черепа, забажала раптом Таумі. І коли Іван дізнався про це бажання богині гості, сльози враз висохли на його щоках, і він засяяв, як нова копієчка, і затремтів, уже щастя. «Я хитрий?» – подумав Іван. А в голос промовив, «Так і так, він згоден, а як же?» «Согласен показати те місце, та тико он їй, наші гості». «Чому Івана Миколаєвичу?» – спитала Зінаїда. «Бо так треба, хитро далі Іван, бо то моя тайна, кому хочу, то й показую. Не всім же череписько бачити, всього того розговор окончен, одвезіть нас до теї Сосни.